Маленького чи великого містечка. І, звичайно ж, не минули і Васильівки, де і відвідали панський маєток Гоголів'яновських. Коли там відбувалася вистава, до якої ведунки завжди охочі, адже самі люблять діяти. І треба вам сказати, що справжні відьми, як і відьми з Лисої гори... Ні-ні, не треба думати... Що, як відьмачки, то надмірно незугарні, гидкі, зловісні баби із очкуватим носом, синюшними губами, п'явками, червоними очима, що завжди опущені. На сонце праведне хемородниця ніколи не буде дивитися, та ще й з хвостом. Ну, хвіст у них, приміром, завжди в наявності, його лише не видно для сторонніх очей. Але під плахіттям він схований. Звертано сам за вбішки Але вродою деякі з них не обділені. Тобто і кралою, кажуть, знаючи що відьма буває. Чому би ні? Красива жінка, приміром, завжди трохи відьма. І деяка сповна. Може, навіть відьма більша, а потім вже жінка, особливо з родовитих. А ось вчена її товарка. О, вчена чаклунка може бути і непоганою, такою навіть звабливою і бідовою молодичкою, на який погорів, чи ще погорить, а таки погорить, бо й де ж йому відвідулася діватися не один хрещений і молотовний чоловік. А вченою відьмою може стати кожна жінка, яка витримає непросте випробування. Тож кажуть, що немає гіршої відьми, як учена, або вчена знає все – і круг пальця її не проведеш. Навпаки, вона тебе на слизьке виведе. В чому нас і переконує досвід багатовіковий і часом вельми сумний чоловіцтва. До Васильівки теж завітали учені відьми, бісові молодички та й годі. Одна поперед одної гарніша, чорні брови, як намальовані під шнурочок. А лиця білі, губки аж полом'яніють, і вбрані чародійки спокусливо, спідниця в кожну рясна і барвиста, хоч мусили і вузькі запаски, чорні чи сині, або ж квітчасті плахти, і когтини назва звабливих грудях. Відьми, істинні відьми, огнем горять, глян, який чоловік необачно пропав, хрещений і молотовний. Поминай, як звали. А хусток на голові і немає. Хусток відьми не носять. Ходять з більшого з розпатленим волоссям. Чим і видають себе, адже слов'янська жінка ніколи не з'явиться просто волосою, Якщо дівчата носили вінці, обручі прив'язки, але так, щоб була відкрита маківка голівоньки, чи вінок з квітів, чи ще чогось до свят то жінки одягали невідмінний очіпок, а йдучи до церкви чи в гості, поверх нього незмінно накидали ще і намітку. На ногах мали черевики або чобити святкові із двокольорового сап'яну, що їх називали ще чорнобривцями, а ось бісівки завжди ходили босими. А вже коли до них чоловіки, деякі, кх -кх, звісно, починають підбивати клинці, сприймаючи чортових басавручок заздобних, а такими вони і позір і бувають, молодичок відьми тоді і видають себе, адже регочуть, корекочуть і всіляко ляко підігрують чоловікам. Як то і сталося у Васильівці, коли там лицедійство тривало, яку панську маєтку, Розігрувалася комедія Василя Панасовича Гоголя Яновського. У цій виставі панський синок Микола, саме, нагодившись із ніжина з лицею, зазвичай грав когось із відьом. От тоді київські відьми з лисої гори в образі українських звабних молодичок і собі прибилися до гурту глядачів. Це Васильівське жіноцтво враз і насторожило, не тутешні босі, та ще й просто волосіх, то такі, звідкиля взялися? На всяк випадок жінки своїх чоловіків припильно пасли очима,